Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mycket välkomna till intervjupodden Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamre och producerar denna podd i samband med Sportexpressen. Podden ligger också på agendasattarna.wordpress.com där ni kan spana in alla tidigare gäster. Gör gärna det. Namnet på podden kommer från att jag intervjuar folk som på något sätt är intressanta eller mäktiga röster inom sportssverige. Och denna vecka är det dags för en man som tack vare sin stora erfarenhet har perspektiv. Agendasättare nummer 39 är Bosse Pettersson, fotbollstränare och expert på Via satsport. Jag ska först och främst tacka restaurang Bankomat på Odengatan 85 där jag fick hålla till för att göra denna intervju. Det var schysst av er att upplåta ett hörn för intervjun där på restaurangen. Kommande dryga timmen så ska vi lyssna på en man som har förmågan att blicka bakåt och framåt i fotbollens utveckling. Vi diskuterar styrkeförhållandena i Stockholmsfotbollen- och så utvärderar Bosse landslaget under den Lagerbäckska eran kontra dagens Erik Hamren regim Ett starka ord ifrån Bosse i samband med detta vill jag utlova. Snacka också om arbetsförhållandena och kollegorna på Viasat där Bosse varit i tio år nu och kör ännu ett år till faktiskt. Och vi berör även huruvida ticke fotbollen är död eller ej. Och varför Rickard Norling har blivit tråkig på sistone enligt Bosse. Feedbacka gärna podden på, på mejladressen agendasattarna.gmail.com eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Hur av er till mig i samma kanaler om ni vill köpa en Agendasattarna t shirt av mig. Den är vit med grått tryck på bröstet. Nu dags för Bosse Pettersson. Varmt eh, välkommen Bosse Pettersson till podden. Tackar, tackar. Vi sitter på restaurang ska vi säga först av allt. Om det är något som låter i form av glasklir eh, eller kaffe så är det, det restaurangen. Ja, det är rätt skönt klirljud. Eh, Verkligen. Det är en härlig sommar då. Mm. Allt känns toppen. Du, alla gäster får först berätta vad de gör, vad de har för yrkesroll. Hur mm. låter din version där? Ja, det var, det var en bra fråga. Man ska sätta en, en yrkesbeskrivning på sig. Jag är ju fotbollstränare och har varit under eh, hela livet egentligen. Eh, jag tror jag räknade ihop att jag har varit eh, aktiv fotbollstränare i nästan 40 år. Nu eh, har ju de senaste åren eh, blivit att jag har sett att vi har satt studion och kommenterat och, och pratat fotboll. Så att eh, det här med... Tränerit ligger på hyllan, om den ligger där för alltid eller att det poppar upp igen. Det vet jag inte idag, men jag känner mig fortfarande som, som fotbollstränare. Mer än det som kanske många känner igen mig som, som fotbollsexpert. För övrigt en, en titel som jag aldrig har satt på mig själv utan det är andra som har gjort. Du verkar trivas med jobbet i rutan för vi har satt bort. Ja, jag tycker... Alltså, jag har ju fotbollen med mig i blodet. Min far spelade ju fotboll på 50-talet. Blev svensk mästare i Djurgården. Så att jag, jag, är liksom, jag har fotbollen med mig. Jag har jobbat med den. Jag var tidigt ute och... och um, försökte lära mig det här med ledarskap. Jag gick min första ledarutbildning när jag var 15 år. Faktiskt på skoltid. Ute i gubbängen där jag är uppväxt. Så att det, det här liksom med fotboll och ledarskap har följt med. Och att jag idag får sitta liksom och... och kommentera och vara med i den absolut främsta fotbollen. Vi har ju fina rättigheter i satt både Premier League och Champions League. Så att, nej jag är, jag är jättenöjd med att jag hänger med. Jag är ju mitt tionde år hos Viasat nu. Så att, nej jag är nöjd att min arbetsgivare fortfarande är nöjd med mig. Du är en av... Svensk fotbolls grand old man, får vi ändå säga, det var ju 12 år när du såg Sverige spela mot Brasilien i VM-finalen 1958. Jag förstår att det är en stor fråga, men kan du på något sätt testa perspektiv på din karriär som fotbollskonnoisseur i många, många år nu? Ja, alltså det var ju en, det var ju en, en sån här klickdag, jag minns den som, som igår när jag satt på fotbollsstadion på södra Fondläktaren och såg Nisse Lidholm göra 1-0 på, på Brasilien. Jag var 12 år och, och kunde liksom på något sätt ta in det där. Och, och det var, då kände jag liksom att det här, det här ska jag hålla på med. Och jag bestämde mig att här ska jag spela en gång. Det har varit en sån absolut eh, drivfjäder i sammanhanget. Att på fotbollsstadion ska jag spela någon gång. Och det fick jag ju så småningom. Det tog väldigt, väldigt lång tid. Ska jag, säga. Men jag fick spela med AIK en säsong 1977. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag fick göra den, den säsongen. Så att eh, ja, det blev på något sätt en sån där tydlig signal att det, det var fotbollen som skulle, som skulle bli mitt liv. Sen, sen har jag väl kanske eh, ibland eh, tyckt att jag slutade lite för tidigt eh, och satsade på ledarskapet. För det är ju liksom ledarskapet som har varit den, den stora gärningen. Är du nöjd med den gärningen, ditt ledarskap i den fotbollen? Ja, alltså det, det är klart att... Eh, jag har inte vunnit några, några stora titlar på det sättet. Alltså Champions League eller, eller jag har inte ens vunnit SM här i Sverige. Annars så, så har, har jag vunnit en del, en del saker och jag har spelat och tränat i samtliga divisioner här i landet och det, det, har, väl, det har väl varit en, en, en hygglig resa på sitt sätt. Jag har, Fick vara proffstränare eh, på högsta nivå i tre länder. Jag var i Grekland några år. Jag var uppe i Tromsö efter Tommy Svensson i Norge. Och jag har tränat AIK och Västerås i Allsvenskan här i, i Sverige. Så att eh, Framförallt åren ner i Grekland. De, de var fantastiska. och eh, Nöjd och nöjd. Ja, det är klart att eh, jag hade... Eh, så, i slutet på 70-talet där så var ju Sven Göran Eriksson och jag de två yngsta tränarna i Allsvenskan. Han tränade i Göteborg, jag tränade AIK. Vi hade bägge kontakt med en av svensk fotbolls första stora agentprofiler, Börjeland som han hette. Jag fick aldrig den där liksom riktiga känslan, kontakten med honom, medan Sven Göran hade det absolut. Och eh, där delades liksom lite av våran hand, stack iväg till, till eh, Benfica och, och Portugal medan jag blev mera hemmastad. Och, och, så att, eh, men jag, jag, jag tycker det har, varit, det har varit en fantastisk resa på många sätt. Eh, den kunde ha varit eh, både bättre och annorlunda men det är inte så att jag sitter och, och liksom, eh, ångrar någonting sådär, inte. Kan du grämma dig över att Sven Göran fick den möjligheten som du inte fick av anledningar för mig okända? Han, han hade ju, ett, han hade ju, han hade ju dess, definitivt ett bättre utgångsläge med de resultat han hade med, med blåvitt. Jag hade ju inte de resultaten. Men kontakten med Böjlans hade jag så att det fanns ett intresse för, från honom på de här två unga tränarna. Vi var, ju, vi var ju bara drygt 30 år, bägge två då. Men nej, jag, så jag... jag Familjen har varit en väldigt viktig, viktig bit för mig under hela resan. Jag har liksom hela tiden varit värnat om den och, och, och det är klart att det här kringflackande jobbet som fotbollstränare är, så är det oftast familjen som tar stryk och, och det, det, har jag, det har jag. haft med om och det har funnits med i de olika värderingarna jag har gjort. Absolut. Möjligt att den här frågan är lite stor, men jag har svårt att se att jättemånga andra i Sverige kan svara på en bättre än vad du kan. Hur tycker du att fotbollen har utvecklats över den här tiden? Det är många. Alltså det är många. För det första så, så alltså jag njuter jag verkligen av den fotboll jag tittar på idag. Verkligen. Jag tycker att den, den, den har allt det som jag, som jag kräver av, av sporten. Men det tyckte jag förr också. Alltså, man får inte glömma bort historien. Ibland har jag en känsla att framförallt väldigt unga människor och unga supporter ibland liksom glömmer bort den långa historien som fotbollen har. Alltså, det här är ju en, en sport som startade i, i slutet på 1800-talet så det är, en, det är en jäkla historia. och det, det har varit mycket blod, svett och tårar, mycket människor som har, har dragit runt det där. Alltså, det som, så ser man det i Sverige, det som har skett i Sverige, det är att vi har gått ifrån en ren amatörsport där farsan på 50-talet tränade två gånger i veckan, spelade en match, heltidsarbetade till att idag är då en profession, en bransch som är helt professionell. Så att det, är, och det här har skett då på en ganska kort tid i Sverige. Utomlands så har man ju haft en, en, en, en, en bransch, en professionalitet i, i över hundra år. Och det är ibland, det perspektivet behöver man ibland med sig lite när man, när man undrar varför är vi inte lika bra som dem? Ja, vi, har, vi har ett handikapp där på en 50 år som vi på något sätt ska försöka ta igen. Sen är det, det som har skett på plan så... Eh, så på 50, 60, 70-talet, i alla fall en bitning på 70 så har han känsla av att, att fotbollen i Sverige var väldigt mycket spelarledd. Det var liksom spelarna som ledde. Man, alltså, man ska komma ihåg att från den här tiden så kallades inte fotbollstränare fotbollstränare, utan de kallades för slavdrivare av någon anledning. Och de liksom drev ju den här gruppen alltså rent fysiskt till att de kunde springa och hoppa och sköta, medan Medan eh, det taktiska och det tekniska och, och, och det mentala, det stod spelarna själva för. Och där kom ju de här engelsmännen Bob Houghton och Roy Hodgson in på något sätt på, på 70-talet där och, och, och förändrade väldigt mycket eh, sättet att jobba. De var ju verkligen tränarledda de lagen som Bob Houghton och, och Roy hade. Det var väldigt, eh, väldigt uppstrukturerat, väldigt klart på hur man skulle spela både sitt försvarsspel och, och anfallsspel. Så att, eh, det man kan nämna i det sammanhanget också förändringar alltså på 50-60 och en bitning på 70-talet så var den holländska tyska fotbollen våra inspiratörer. Det var dit vi åkte. Vi åkte till Bayern München, vi åkte till Ajax och tittade. Eh, men mycket av det där förändrades sen när, när de här två engelsmännen dök upp i, i Sverige på 70-talet. Och eh, förändrade som sagt av väldigt, väldigt mycket bilden av, av svensk fotboll. På gott och ont skulle jag vilja säga. Det de, det de definitivt bidrog till, fotbollsmässigt kan man diskutera, men det de definitivt bidrog med det var att lyfta yrket fotbollstränare till en, en profession, till att vara någonting som jag menar, folk frågade mig på 70-talet vad jag sysslar med. Jag sa, jag är fotbollstränare, jo, men vad gör du egentligen? Vad, alltså, det var helt omöjligt att förklara att man kunde jobba heltid med fotboll på 70-talet. Och det är inte så jäkla länge sedan. Känner du Holsen och Houten? Ja, jag träffade träffade Bora. Framförallt hade jag hade jag kontakt med Roy Hodgson under den tiden. En mycket charmerande person och vändig person och som faktiskt skrev ett väldigt personligt brev till mig vid ett tillfälle som jag uppskattade enormt. men jag har inte kontakt med honom idag. Det här är en podcast från Expressen. Rent sportsligt det är det så lätt, Bosse, att säga att spelarna idag är snabbare, hoppar högre, är bättre på att dribbla längre, allt det där som de andra sporterna som vi ser i handboll, tennis, basket, ishockey, den utvecklingen har gått på det sättet kan man nästan säga. Är det lika, likadant i fotbollen tycker du? Ja, det får, det får man nog säga. Alltså, jag, jag tror att det är omöjligt att göra de här jämförelserna som man gärna vill, vill göra. MS alltså, är Messi bättre än Maradona? Maradona var han bättre än Pelé och var, var den, där, den, den tidens stora spelare, Frans Beckenbar Johan Cruyff och, och annat. Alltså, jag, jag är helt övertygad om att alla de här stora spelarna från den där tiden. Ta Gunnar Nordahl som, som var det stora europeiska namnet på fem. Jag är helt övertygad om att de hade varit stora profiler idag också. De hade liksom anpassat sig till det. Så att jag tror att det är väldigt svårt att, att flytta tiden på det sättet inom sporten. Men, men allting utvecklas, allting går, går framåt. Och som jag sa från början, jag, jag njuter av den fotboll som spelas idag. Men det kommer jag ihåg, det gjorde jag när Sverige spelade VM-final 58 också. Är du AIK eller Djurgårdare? Det är en intressant fråga tycker jag för att, alltså jag är ju uppväxt i Djurgården jag föddes in i Djurgården farsan spelade som sagt där och, och jag, jag fick möjlighet att spela både där som pojk junior och faktiskt en del en del även om det inte blev någon allsvens. Jag var väldigt länge i Djurgården. Jag har tränat Djurgården. Eh, Sen fick jag liksom den, stora, den stora grejen med AIK, det var ju att jag fick chansen att spela allsvensk fotboll där. Det var, det var väldigt viktigt att nå det målet att få spela på fotbollsstadion och det fick jag hos AIK. Jag tränade ju också AIK under år, vi, vi vann ju Superettan eller motsvarande där som var en stor, stor höjdpunkt. Så att när, när folk frågar mig idag så vill jag, jag vill verkligen säga att jag, jag känner att jag är delad. Jag har känslor för båda de här klubbarna och jag tror att man kan ha det. Eh, två av mina, mina, mina bästa vänner i de här sammanhangen Hassan Nilsson, gammal Djurgårdare och Roffe Sättelund, eh, genuina AIK där vi umgås och, och liksom klarar här och kan liksom slänga saker till varandra. Men, men, men eh, det här som har uppstått under senare år med, med liksom eh, tycker jag den här hatkänslan emellan, den, den, den, känn, den känner jag inte igen mig på va? utan eh, jag, jag tror verkligen att man någonstans kan kan liksom hylla både AIK och Djurgårdar utan att ta den där hundraprocentiga ställningen. Eh, och sen tycker jag när, jag när jag får oftast den här frågan, alltså vilket lag håller du på och allt det där. Jag, jag, jag tror att det har med att jag har jobbat yrkesmässigt med det så lång tid så jag liksom älskar fotbollen. fotbollen de lagen som spelar fotboll som jag, som jag gillar de tar jag till med och det är inte så mycket relaterat till till klubb och, och, och spelare. Kan du bryta ner styrkeförhållandet mellan Stockholmsklubbarna ur ditt perspektiv, de tre stycken Djurgården, AIK och Hammarby. Hur låter det då? det ja, alltså, går går det tillbaka till 50-60-talet så var ju Djurgården totalt dominant och fanns ju inte alltså när jag var junior eh, på, på 60-talet. Så var alltså de enda konkurrenter vi kunde liksom tänka oss och prata om så var Hammarby och AIK. Pratade man inte om det, utan de fanns inte i det sammanhanget. Och tittar du på så att säga, meritlista Djurgården vinner SM 55, 59, 64, 60. Så att det var ju liksom total, total Djurgårds dominans. Men tittar man på storlekar på klubbar idag där, så, så, så måste jag ju på något sätt säga att, det var liksom att AIK är Djurgården två och Hammarby tre. Och det tror jag de flesta som ser det liksom lite nyktigt utifrån. Sen, sen, självklart att där tycker att Djurgården är störst, men så skulle jag nog vilja ranka dem. Du eh, talade alldeles nyss om att det är svårt att jämföra er och spelare och det respekterar jag verkligen. Mm. Om jag ändå ber dig att resonera lite kring det där och kanske spelartypen mer då. Men om man tar Messi och Cristiano Ronaldo exempelvis som vi har idag jämfört med 70-talets stjärnor som Cruyff kanske, Maradona ännu senare och Pelé och de som fanns under din uppväxt. Kan man göra någon analys av det där som är intressant rent utvecklingsmässigt? Bättre än någon annan kanske är svårt, men kan du resonera kring det ändå hur det allra yppersta stråket av fotbollselit har förändrats över tid? Alltså jag, jag, tror att det, jag tror att det är omöjligt att, att, att göra så. Alltså det, det som har skett det är ju att, så att säga, stjärnstatusen på Messi är ju så kolossalt mycket större än det var på Pelé. Men det har ju med andra faktorer att göra. Det har ju ingenting med, med liksom kvaliteten på, på spelare att göra. Utan det har ju med, med liksom tv och media och allt alltihop. Så att varumärket Messi är ju så mycket större än vad varumärket Pelé var i mot, alltså motsvarande tid. Sen har väl Pelé efterhand efter bättre på sitt, sitt så kallade varumärke också. Nej, jag tror att det, det, är, det är alltså jättesvårt att... Och, och, och, Alltså man pratar om Messi som, som, som världens bästa spelare i den här tiden, men jag, jag tycker jag, jag behöver inte gå så många år tillbaka förrän jag tyckte Ronaldinho var något sånt där, som, som har vi sett någon spelare liksom, som Ronaldinho tidigare och så, där. så att, äh, nej, jag, har, jag har jättesvårt att, att ställa de här spelarna emot varann. Utan jag, bara konstatera att jag, jag tycker Messi är vår, vår absolut... I alla fall de spelare jag har sett. Ja, det kan inte finnas någon, någon, någon annanstans heller. Så att, utan Messi är den bästa fotbollsspelaren vi har för dagen. Det, det, det tycker jag. Sen finns det några som, som eh, finns runt om honom där. Men han är nummer ett idag. Det tycker jag absolut. Om vi talar om det svenska landslaget för, för en sekund. Hur mm. ser du på utvecklingen där då? Jag antar att du har följt det under Lupp också under många år nu? Ja, det gör man ju. Alltså, landslaget är ju vårat lok. Det, så är det ju. Vi hade ju, vi hade ju en tid där, där IFK Göteborg och, och tidigt 70-tal där till och med Åtvidaberg var, var med i Europa cup eh, som har liksom varit lite av, av, av, av loket. Men, men eh, landslaget är ju det stora och, och det, det är viktigt att landslaget går bra för att fotbollen i Sverige ska utvecklas. och, och så där. Ja, alltså... Ibland glömmer man ju bort de här tidiga, tidiga alltså vi tog OS-guld 48 och vi spelade, som vi var inne på, den här semifinalen i VM på, hemma, eller finalen i VM på hemmaplan mot, mot Brasilien. Vi har några brons där i både VM och, och OS. Eh, vi gjorde en fantastisk VM-turnering, tycker jag, 74. Den, den, den eh, kommer jag också väldigt väl ihåg. Kom då va? Ja, eh, exakt. Under Åbe Eriksson och, och vi hade ju någon match där mot Västerhyskland med Ben Krivi som klassiskt eh, klassisk referat. Så att eh, det, fin det finns väldigt mycket i historien. Man ska komma ihåg också att vi levererade alltså fantastiska spelare till Europa på 50-talet med Grenoli och Nacka och Hamrin och allihop de här. Så att vi har en, en, en, en väldigt eh, stark historia i svensk fotboll. Eh, sen har jag glatt med, eh, som alla andra svenskar åt våra, våra deltagande i EM och VM här under Lagerbäcks ledning, eh, Tommy Söderberg eh, också. Eh, däremot så har jag, har jag liksom, eh, tyckt och menat att stå för eh, på så, här, så länge jag står upp att vi ägnade alldeles för lång tid åt att eh, bli bra på att göra saker med våra lag när motståndaren har bollen. Mot att liksom jobba med det omvända, så alltså vad gör vi när vi har bollen själva? Och där tycker jag att Erik Hamren då på något sätt ändå... Eh, han, har, han har fortfarande mycket att bevisa, den goda Erik Hamrén, om, om han lyckas med, med, med det han eh, men men han kom in ändå och satt liksom fingret på någonting väldigt bra tycker jag. Det var att, att vi måste börja titta på mer vad vi gör när vi har bollen än när motståndaren har dem. Det hade vi ägnat åt och där, där kommer, det blev liksom på det sättet tycker jag, under 70-talet med Bob Houghton, Roy, Roy Hudson och sven Göran Eriksson och så vidare att vi, vi, vi konstaterade att vi nådde liksom framgångar med att vara väldigt välorganiserade organiserade och, och, och verkligen eh, la ner enorma timmar och kraft och energi på att, att, att utforska hur viktigt det var att flytta någon centimeter sidled och djupled. Och, och, och vad pressvinkeln och pressavstånd och allt det där skulle vara. Och, jag, jag, och, det, och, och, det, och, och historiskt kan man säga då att när vi, när vi jobbade på, på 60-talet med den holländska tyska fotbollen då var det, handlade det mer om vad vi gör anfallsmässigt än, än försvarsmässigt. Och där håller det på att jämna ut sig takt. Gode gud och lov. att Det, det, det, det har skett en, en förändring i, i sidan. Och man, kan, man kan tycka väldigt mycket om det här på att Det är okej okay, okay att landslaget gör det här och tar oss till EM och VM så att eh, resurserna kommer. Men det som, blev, det som ja. blev fel under en väldigt lång period- det var ju att det här spreds ner på ungdomssidan bland ungdomstränare. Som också eh, blev på något sätt uppmanade om att det var det viktigaste när det gällde att spela fotboll. Det var att var ska vi göra när, när du eller ni har bollen. Och den, den förändringen som jag tycker också att man ser nu. Där vi börjar prata mer om vad vi, vad vi ska göra anfallsmässigt, vad vi ska göra när vi har bollen. Den är väldigt viktig och jag hoppas att den också kommer att... Oavsett hur landslaget nu lyckas och allt det där... Så hoppas jag att den andan ska liksom, ha jobbat sig fast i svensk fotboll. För det är den sidan vi behöver utveckla. Alltså försvarsspel för mig det är ungefär som att måla en vägg vit här vi sitter där inne. Alltså att måla den där väggen vit det är ju inte så jäkla märkvärdigt. Det är klara till och med du och jag. Men sen att liksom fylla den där vita vägen med någonting och få den att se hygglig ut. Ja det är för mig försvarsspel, anfallsspel. Och där, där behöver vi bli mycket, mycket bättre. Jag delar ju inte den här uppfattningen som många har sagt under lång tid. Att vi är ett för litet land, vi lever i fel klimatzon. Det är till och med de som har påstått att vi inte genetiskt skulle liksom kunna hävda oss mot, mot andra nationer. Och då undrar jag bara vad sådana här som Annika Sörenström och Gio Wallner och, och Thomas Prolin. och alltså de här som, som, som har visat att, att vi svenskar också har det man kallar för bolltalang, bollsinne. Om man bemöter dig där och säger att den här defensiva stilen, om vi kallar den där då, har rönt framgångar och bra resultat för Sverige. Och att den här nya offensiva fotbollen, hur charmerande den än må vara. Kanske inte så här långt i alla fall har visat på samma framgångar. Vad säger du till det? Fortsätt att måla din väg vit säger jag. Alltså, det, vill vi ha vita vägar runt om oss eller, eller eh, vill vi ha tillbaka svartvita tv och så vidare. Alltså, jag, jag, jag, jag, med en dålig envishet alltså, så hävdar jag att det här med att lära sig spela försvarsspel är liksom enkelt och det går ganska fort. Och det finns att man kan, man kan till och med liksom teoretiskt komma till, till det, det maximala. Och det är också vad konkurrenterna har gjort. Alltså vi ska ju, det är ju så det är. Att omvärlden har liksom också förstått att det här med organisation och, och bra försvarsspel är någonting som man måste göra. Till och med brassarna insåg det. Men det är inte det som är utmaningen i fotbollen. Utmaningen är det, det offensiva spelet. Och det är där vi måste lägga ner samma möda, samma, samma energi, samma långa nätter av diskussioner och, och, och seminarium och träffar och huvudet allt. För att eh, komma på liksom hur vi hela tiden ska utveckla det, det offensiva spelet och hur vi, ska, hur vi ska instruera våra, våra ungdomstränare. Eh, vi satt i en diskussion inte så länge sedan där mm. vi konstaterade ändå några stycken som sagt att det är den, kanske den viktigaste egenskapen för att bli en bra fotbollsspelare är spelförståelse. Alltså att förstå spelet i relation till med- och motspelare. Hur ska vi träna det? Ja, det har vi nästan inte ägnat en enda minut åt. Men vilken pressvinkel och vilket pressavstånd och hastigheten in på press. Du skulle bara veta hur många teman vi har ägnat åt det i olika sammanhang. Så att... Eh, alltså... Om du släpper, om du släpper ut tio-sjuåringar på en fotbollsplan så förstår alla de där snabbt att vi kan inte släppa in mål utan vi måste göra mål. Alltså det, det ligger så naturligt i spelet att man också måste försvara sig och, och där blir man ibland lite missuppfattad tycker jag att, att ja, det går inte bara att anfalla som jag där tokar utan vi måste åka. ja men det är självklart alltså det är en sån självklarhet att ha ett bra försvarspel i grunden. Och jag menar alltså många menar ju nu att Bayern München försvarade sig till den här, den här Champions League-titeln. Jag menar inte alls att de... de alltså Bayern München har alltid varit... Det tyska fotbollen har alltid varit bra att organisera, alltid varit bra försvarsmässigt. Det Bayern München gjorde nu är att de flyttade fram sina positioner, tycker jag, i det jag kallar anfallsspel. De har... De, de har jag, jag, jag minns, det, jag tror att det är tre säsonger sedan jag var nere och tittade på Bayern München på plats. Eh, när de skulle möta eh, Barcelona. Jag tror att det var en kvartsfinal med Jörgen Klinsmann. De fick stryk med 5-0 Bayern. De får stryk med 10-0. Den värsta utskåpningen jag har sett liksom, på, på, på den nivån. Det är tre säsonger sedan. Jag tror att det är tre år. Nu tre år senare så har alltså Bayern München... Kan man säga, klivet ett litet halvsteg förbi Barcelona. De har alltså tagit till sig den spanska fotbollens teknik och, och passningsskicklighet. Och så har de alltså lagt till en dimension, alltså den tyska, det här raka spelet i, i djupled. Så jag vill påstå, eh, och det är i alla fall min, min solklara uppfattning, att, att eh, Bayern vann Champions League. För att de hade utvecklat alltså sitt offensiva spel ytterligare en dimension. Då... Antar jag här att du menar att Sverige ska söka den typen av spel också för att några brasilianer blir vi aldrig och några spanjorer kanske också blir svårt för svenska kids att, att spela som. Men den tyska moderna stilen, är det den du eftersträver eller vad är det du säger här? Ja, alltså jag, tr jag tror att vi kan hitta en egen stil men jag tror, jag tror att tyskarna idag har hittat en väldigt bra kombination av allt alltihop det här. Alltså de kan spela snabbt i djupled, alltså det vi kallar för omställningsspel eller som man sa förr ett kontringsspel alltid varit effektivt att spela kontri men med kvalitet. Och sen har tyskarna så alltså att också den här individuella skickligheten, det är den vi får, vi, får aldrig, vi kommer aldrig ifrån den att den individuella skickligheten måste vi hela tiden stimulera och utveckla och det är ett jättejobb. Det kommer kommit till den här vita väggen. Alltså det är där utmaningen ligger att utveckla den individuella färdigheten hos spelare. Och Bayern är idag också ett, ett, ett väldigt duktigt lag i att hålla bollen inom laget. Alltså se till att man, man har ett passningsspel med, med god kvalitet. Så att eh, återigen, alltså den, här, den här tyska fotbollen, den, den fanns med holländsk inslag, fanns hos oss under väldigt, väldigt lång tid. Men sen förändrade vi vårt sätt att titta och det, det är hög tid att plocka tillbaka den. Jag tycker man ska titta både på den spanska och den tyska fotbollen. Det går att argumentera för att den här lite mer försiktiga eh, svenska stilen som kanske Lars Lagerbeck har fått klä skott för på något sätt har givit, eh, eh, tagit oss till mästerskap i alla fall mm. men kanske aldrig riktigt varit nära att realistiskt vinna någonting. När man hör dig resonera nu så, om jag får göra ett antagande till, låter det som att du kanske tycker att Sverige ska aspirera på medaljer eller positioner långt fram. Stämmer det eller är du nöjd med att Sverige tar sig till mästerskap och sen räcker det för oss? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det, det är ju det som är så att säga, den, den utmaningen vi har framför oss och det var lite den jag tror, utan att veta det, men det var lite den utmaningen jag, jag kände att Erik Hamren vågade ta. Alltså att våga säga att vi, jag kommer ihåg när Leffe Borg började prata om, om att vi skulle slå ryssarna i hockey alltså folk trodde ju att Karin hade blivit galen. Hur kan Leffeborg sig att vi ska slå, slå ryssarna i hockey? Idag är det är liksom vardagsmat. Och det tror jag lite eh, det gäller svensk fotboll också det här. Att vi, vi nöjde oss på något sätt med att kvalificera oss både till EM och VM. Och tyckte att det var okej. Okay, och det gav väldigt mycket eh, ekonomiska muskler. För det är ju ingen tvekan om att... Eh, Kanslihuset, svenska fotbollsförbundets kanslihus, har växt i, i, i samma, samma takt som, som vi glädde till VM till och EM. och Det har naturligtvis på, på något sätt gynnat svensk fotboll. Men eh, kan, kan grekerna vinna EM? Kan... Danmark vinna EM och kan eh, Portugal liksom då, som är ett jämförbart stort land och, och många Kroatien i ett mindre land än oss väljer ni ett mindre land så att eh, jag tycker helt enkelt det handlar om att försöka hela tiden att eh, spräcka de här eventuella mentala barriärerna, alltså det här med att klimatet, vårt lilla land, alltså alla de här tunga sakerna, anstränga oss inte för mycket, för vi är ju ett litet land, Ansträng oss inte för mycket för att vi, vi, vi bor där det är kallt och så vidare. Utan tvärtom, och det, där tycker jag att Erik Hamren trots allt, sen har jag mycket synpunkter på, på Hamren och hur, hur han hanterar laget och sånt där idag, men... Det är en annan femma, men där betyder han, ungefär som jag sa om, om Roy och Bob betydde väldigt mycket för, för yrket fotbollstränare, så tycker jag att hamren har, har liksom på något sätt ändå vågat öppna upp det där. Och då får man nog vara beredd också att man får en del snytningar i, i det sammanhanget. Det kommer jag ihåg att Leffe Borg fick också. Men han fick ju rätt Leffe i slutändan. Det är vissa som talar nu om att Hamren ska få göra, kvar, göra klart kvalet och sen lämna. Du är inte anhängare av de teorin, antar jag. Alltså jag, är jag är fortfarande kvar liksom det här hur bra är Hamren? Det, det har jag, det är en, den frågan ställer jag mig fortfarande. För jag menar att förbundskaptenen för Sverige det ska vara landets absolut eh, skickligaste fotbollsjärna. Det ska inte finnas, alltså aldrig ifrågasätt, utan han, han ska vara vårt lands skickligaste. För vad det handlar om, det är ju egentligen en enda sak, och det är att vinna de där förbaskade matcherna. Han har inte så stort ansvar liksom egentligen för utveckling hit det hittills, de ska ju vinna det där. Och... och de laguttagningar och de framträdande som landslaget har gjort, så här om jag räknar med, med EM förra året, så är det ingenting som bara imponerar, det gör det inte. Men jag ser inte det, ser inte taget att det finns på, på, på dagordningen idag att diskutera att byta förbundskapten. Utan Vi har en, en ganska hygglig chans att ändå klara av det här, slår vi Irland borta, vilket är, men det är inte någon... Någonting som man får bragg guldet för att man slår Irland borta. Så är vi, har vi två hemmamatcher sen. Kazakstan ska vi försöka klara av också emellan. Men visst, det här kan gå. Och, och skulle man klara det här så finns det väl ingenting som talar för– –att man ska byta förbundskapten under VM 2014. Så att, nej, de, de, de, de, de rösterna supportrar jag inte riktigt. Mm. Vi ska snacka mer fotboll alldeles strax. Lite tv först nu. Du är ju som du själv säger varit med i sats uppställning i tio år nu. Varför tror du att du är så uppskattad och önskad av tv-chefer att vara med i de här sammanhangen? Alltså det är, det är svårt, och, svårt att säga för mig egentligen. Så det, jag hoppas att jag blir, alltså det jag hoppas att de värderar det är min, min erfarenhet och kompetens av 40 år liksom i yrket. Jag har någon som hade räknat ut hjälpt mig räknat ut att jag har coachat ungefär 1000 seniormatcher. Och det är klart att med den bakgrunden så, så oavsett att det inte är på liksom Champions League nivå så är det på något sätt lite samma problematik som du, du ställs inför. Så jag hoppas att det, att det är, är det som gör och, och det, det, det jag hoppas att de också uppskattar är att, att jag har en åsikt. Det är ju så, så med fotbollen att det, det finns ju liksom ingen facit. Det är ingen som kan påstå att ha faser ett och ett i två. Men fotboll är ju ett, ett väldigt mycket tycke och smak. Vi kan ju sitta här, du och jag älskar fotboll, båda två sannolikt, men vi har helt olika uppfattningar om vad det är vi tycker är bra. Vi kan ju diskutera det här med Ronaldo och Messi till, till solen går ner. Men det jag tycker att jag har en legitimitet idag med min bakgrund det är att ha en åsikt och den, den känner jag att den, den, den, den har jag och det vill jag ha och det, det, det känner jag att den har jag inga, inga besvär med att, att uttrycka. Den skapar ju ibland irritationer naturligtvis hos, hos olika, framförallt supportrar då till olika lag som, som har ett helt annat utgångsläge till, till sitt lag än vad jag har. Jag sitter ju inte med de känslorna. Ibland kan jag tycka att, att jag... Att jag skulle Skullviljare, Skull, alltså ibland när jag träffar de här alltså, riktigt genuina supportrarna som, som lever för sitt lag alltså, 24 timmar dygnet då, och sörjer och glädjer så alltså, känner jag ibland att alltså, man är på något sätt eh, lite bestulen på de där känslorna. Jag har ju haft mina känslor för, för de lagen och för den, eh, den arbetsgivare jag har haft va? men... Eh, så att jag förstår deras frustration ibland. Jag kan förstå att de, de känner att det, det är inte är så roligt att gubben sitter och kritiserar Rooney som är vår våran, våran ikon. Men det är liksom inte mitt jobb. Mitt jobb är att försöka å, å, å tycka någonting om vad Rooney gör just där och oavsett då med, med känslor. Jag hoppas att de uppfattar mig så. Får du mycket hat från din yngre publik för att du är mossig? Nej, jag, jag, jag upplever inte det. Nu är jag, ju, jag säga, lyckligt befriad från väldigt mycket av de här så att säga, sociala medierna. Jag, jag är inte, inte på Facebook, jag twittrar inte. Eh, eh, även om Ola Vänström ibland eh, eh, påpekar saker med så att jag får reda på sanningen. Men, eh, men eh, jag tycker var och en, var en är, har rätt till sin synpunkt på fotboll. Det är som på vädret. Alltså, en del tycker det är skönt när det regnar, en del tycker det är helt underbart när solen skiner och alla har liksom rätt i det. Det jag, kan, det jag kan bli sur på ibland, och kanske till och med lite förbannad, det är när, när man har, så att säga, inte har bakgrunden riktigt klart först utan man tror bara att det är en, vad fan den där gubben där för vad har han gjort? Vad har han för rätt att liksom tycka? Och det är lite det jag menar med legitimiteten. Alltså att den bakgrunden jag, jag har som sträcker sig då bak till 50-talet så tycker jag att jag, jag, jag har min rätt att ha en, en, en åsikt i sammanhanget. Och så länge mina arbetsgivare på Viasat tycker att det, det är värdefullt då och, och är jag glad för det. Vad kan du säga om dina kollegor på Viasat? nämnde själv Wenström nu, Ola Andersson, Frida Nordstrand, Erik Niva. Några av de här har varit gäster i den här podden, så jag har träffat dem kort, men vad kan du säga om klimatet på Via satt? Jag trivs jättebra där. Jag tror att fördelen med att komma från lagidrott är ganska bra. Jag har också förmånen att, att liksom komma lite på från, från ledarhåll där och... och och alltså inom alla, alla grupper så finns det olika personer och, och alla kämpar liksom med, med, med sin grej. Och det man lär sig uppskatta tycker jag i, i gruppsammanhang det är ju eh, kvalitet. Alltså att du bidrar med, med din, din kvalitet och kan vi göra det liksom till en gemensam mål och strategi så, så det, blir det säkert ganska bra. Och där tycker jag att där, där är vi idag. Vi representerar väldigt olika, eh, både, både åldersmässigt men också bakgrunder. Menar, Ola eh, kommer från, från sin journalistbakgrund, Frida har också, Erik eh, är ju mitt i, mitt i eh, karriären. Eh, Ola och Glenn med, med sin spelarbakgrund, eh, Niklas Holmgren med sin... Eh, men tillsammans så tycker jag vi, vi, vi representerar liksom, eh, intressanta områden och har våra kvaliteter. Och kan vi liksom bara enas kring det där och, och liksom försöka hålla strategin att göra en bra sändning gentemot eh, de som ska titta. Sen är det ju inte alltid gnisselfritt. Det är, inte, nisselfritt. Det är ju inte i några grupper utan det är klart att man har lite olika uppfattningar och där. Men det viktiga är ju det är som, en, en fotbolls, som ett fotbollslag. Man kan ju sitta i omklingsrummet och ha en jävla massa olika uppfattningar men när man ska ut på plan, då, är liksom, då måste vi jobba för varann. Och så tycker jag det funkar på VSÖT. Det var snack om att det var gnissen mellan dig och Sladjan och Svanagic för några år sedan. Vad kan du säga om det? Ja, jag kan säga att det blev så, det blev så fel, fel tolkat alltihop det där. Sladjan och jag är kompisar vi var kompisar innan vi har satt. Jag berättade för dig att vi träffade Sladjan. Jag träffade Sladjan egentligen det första medieuppdraget jag hade. Det är långt bak i tiden på, på Svenska Spels studie i Sönderberg. Vi hade lite olika känslor in i den där sändningen. Och det var, för mig var det lite överraskande för att Slada hade mer Real Madrid-sympati- och Real madrid känslan än vad jag trodde. Och när jag, när jag var... Ja, han reagerade ungefär som en, en som jag sa om, om supporterna där med, med, med Rooney. Att när jag trampade lite för mycket på, på Real Madrid-känslan där så, så blev han förbannad. Och när han blev förbannad så blev jag också förbannad. Men eh, i grunden så tror jag att Sladjan och jag är ganska lika. Eh, så har ett temperament men eh, är tillräckligt smarta för att liksom när, när man har rätt ut det där så kan man gå vidare. Och vi träffas omgås idag och eh, jag, eh, jag gillar Sladjan. Vi ska tala lite om allsvenskan tänkte jag. Ehm, hur står du till med den först och främst? Ja, det är en ständiga fråga ja. eh, humor allsvenskan och hur de överlever nås. Alltså, man kan ju titta på. Det som är det viktigaste kanske i de här sammanhangen det är ju hur konsumenten, alltså de som går och tittar på det, hur reagerar de? Och det är ju bra. Så det är fortfarande så att folk går och tittar på allsvenskan. Man kan till och med säga att det blir liksom vassare och vassare för varje år när det gäller engagemang då från läkta håll. och Då pratar jag om det positiva engagemanget. Eh, nej men jag, jag, jag gillar att titta på allsvenskan. Jag tittar gärna på allsvenskan. Jag har sett några riktigt, riktigt bra matcher i år. Jag såg Helsingborg, Malmö FF. Det var en mycket, mycket bra fotbollsmatch. Sen såg jag Djurgård och Norrköping tidigt i våras eh, som var något fruktansvärt dåligt. Men det är väl lite så, så svenskarna är. att eh, det, det går lite mellan, mellan eh, toppar och dalar. Men vi, vi, vi älskar ju vår allsvenska, det gör ju alla. Sen är det lite orättvist att jämföra Carola med Pavarotti. Va? Så det, det, det, och det är lite samma sak här. Alltså det går inte att sitta och titta på en, på en match från Real Madrid mot Barcelona på ena kanalen och sen sappa över och kolla på Hamster mot Syrianska. Det, det, det funkar inte. Va? Men eh, jag tittar gärna på Halmstad Syrianska, men eh, då, då ska jag titta på dem och, och, och med svenska ögon. Mm. Tränarperspektiv istället då, hur ser du på de här yngre, alltså inte unga längre utan lite mer yngre tränarna som har poppat upp? Eh, Alm, Norling, Stare, Haglund förut kanske och Magnus Persson i viss mån. Hur ser du på deras stil och eh, tränarprognos eh, så att säga? Ja, Det är svårt. Alltså det, det är självklart att jag menar ju att fotboll är ett kunskapsspel. Det, det hävdar jag med, med, med bestämdhet. Och du måste hålla på liksom ett, ett antal år för att slipa bort de. de alltså du får betala lärpengar hela tiden i den här sporten. Alex Ferguson, 71 år. Slutade. Och, ähm, det säger lite tror jag om, om yrket. Äh, Ingvar Kamprad håller fortfarande på om han nu 87 eller 88 när är. Så att jag tror att alla de här unga tränarna som nu, som nu är igång och, och, och har fått Allsvenskan som så att säga, sitt sätt att, att äh, lära sig yrket. De får bevisa över tiden om de är någonting eller inte. Alltså det här att göra ett och annat år, det, det, det, det är ingen konst, vill jag påstå. Utan konsten är som Nanne Bergstrand och, och, och den Janne Andersson och de som håller på nu. Det är att över tiden visa att du kan, kan hantera det här svåra jobbet. Det är ju ett svårt jobb. Det fick, det fick Magnus Persson erfara nu då rejält. Så alltså det här det, det är en... Det är en där har man också en sån här liten utvecklingsaspekt, tycker jag, som, är, som är, man kan nämna i sammanhang. Och det är att många svenska fotbollstränare har också fått agera klubbutvecklare. Nu håller saker och ting på att ändras sig lite, men, men om man ser det historiskt så har, så har tränarna alltså på, också fått vara med och försöka att, att, att utveckla klubbarna. Nu har det ju kommit till nya yrkesgrupper i sportchefer och klubbchefer och och så vidare, så att eh, klubbarna börjar liksom få ett större självförtroende, en större identitet och, och tränarna blir en del av det. Eh, ja, jag, ska, jag vill inte liksom på något sätt eh, eh, rangordna de här. Jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om Rickard Noling när han kom fram i AIK som var en, en, en, en järvtränare, tränare och vågade liksom på med någonting nytt. Vågade börja och spela från egen målgård och, och liksom, eh, Gör det lite punktmarkering på Anders vän. Alltså en massa såna här lite intressanta, roliga saker. Eh, är kanske inte lika spännande idag som man var då tycker jag. Eh. Sen är det... Stare var ju ute och provade i Grekland. Eh, och eh, fick känna på hur tufft det är där ute. Och hur annorlunda det är att vara i den där helt professionella världen. Nu lever han ju ändå i en... I en, en relativt bra proffsvärd där i, i blåvitt. Men, men det är ändå en liten annan mentalitet och ett lite annat tryck där ute. Men det ska man säga också att vill svenska, vill svenska fotbollstränare ut i övriga Europa så, så måste vi liksom lyckas med klubblagen. För det är så om man tittar på det där ute. Så alltså Ska du söka tränare så är det liksom meritlistan som är viktigt och så länge vi inte har några större framgångar med... Med våra klubblag så, så är det också svårt för svenska tränare att bli, bli någon faktor på marknaden. Kan du tänka dig att stega in i någon kapacitet i en allsvensk klubb idag? Ja, det skulle jag absolut kunna göra om, om intresset fanns liksom, alltså i någon form av mentorskap där man skulle kunna bidra med det. Alltså det det, det menar lite det att alla får betala läropengar och. Och det kostar naturligtvis för klubbarna att ha, att ha unga tränare som, som kommer att göra misstav. För så, så fungerar det. Så att det, det är absolut en, en, en situation jag skulle kunna tänka mig om den var... Men vi, vi har inte kommit riktigt dit än i Sverige. Jag tror vi kommer dit. Jag tror vi kommer att värdera om det här så småningom. Alltså att den här, den här långa tiden där man skaffar sig erfarenhet och, och har gjort och på alla misstagen. Det kan, det kan vara värdefullt att ta del av den. Du har pratat om den grekiska fotbollen ett par gånger. Du var i Plavi, Kalamata och Jannina i Grekland. Mm. Och du talade själv om att Stard var där och hur svårt det är att komma ut. Kan du inte sätta det där i perspektiv? Hur svårt är det för svenska tränare att komma ut? Och är det bara kopplat till en framgång med klubblaget? Ja, alltså jag, jag fick chansen och. och, och... Åka till Grekland i en situation där jag var ganska trött på svensk fotboll. Jag hade tränat Djurgården, Bromma pojkarna. I början på 90-talet. Jag hade varit uppe i Troms efter Tommy Svensson. Jag kände mig liksom ganska... Jag var runt, runt 50. Och så helt plötsligt så bara hade jag en... Grekisk diamanthandlare i, i andra, på andra sidan luren som frågade om jag ville komma ner och, och träna Kalamata Som jag inte ens visste var, var de fanns på kartan. Och, um, jag kände att um, jag, kunde inte, jag kunde inte bränna det. Jag var tvungen att åka ner och, och, och känna åtminstone på atmosfären. Och, och det gjorde jag också. Uh, jag hade lovat Anita, min fru, som jag har varit gift med i 45 år. Att, eh, jag skriver inga kontrakt utan jag kommer hem. Jag ska bara ner och känna på det. Men presidenten där tog mig klockan fem på morgonen i en frukostmatsal och så spände han ögonen i mig och så frågade han Vill du ha jobbet? Och jag kände liksom så här att jag har två sekunder på mig. Skulle jag säga du jag måste hem och prata med fru så hade det där naturligtvis åkt all utan jag, jag Fast jag hade lovat hem att jag inte skulle säga ja så, mm. så sa jag ja. Och så gjordes det där klart. Pangbom några, några timmar senare så var det presskonferens mitt i Aten på ett stort hotell där. bangbom och så var allting klart. Och så sa jag med jag, jag måste hem och liksom ordna till saker och sånt. Ja, men på måndag börjar vi så jag tror det här var en eller någonting. Så på måndag kör vi igång. Så att det var bara att åka hem och berätta för Anita att på måndag så flyttar jag till Grekland. Och sen det var det en väldigt speciell situation, det kan jag säga, att stå där liksom ensam i Kalamata. Det här var ju ingen stor klubb, men de var nykomlingar. Vi hade ett fantastiskt bra lag, ska jag säga, med unga grekiska spelare. En av dem blev ju Grekland, en av Greklands stora ikoner, Nikos Liberopoulos, blev ju Europacupmästare 2004. Spelade väl ända fram till förra året. Och med flera, jag hade några ganeser med eh, Samuel Johnson, och Dudd och Peter Ofaricu. Jag hette han eh, Champions Leagues yngste målskytt någonsin. Så jag hade ett fantastiskt lag och, och det, det, det var... Men just den här känslan att stå liksom ensam i ett nytt land, ett nytt språk. Eh, på en, med då de här förväntansfulla spelarna och ledarna framför mig där alla då var professionella. Eh, så var det en väldigt, väldigt speciell känsla och det är klart det tog en stund att somna den kvällen, det, det kan jag säga Men eh, jag var kvar där i två säsonger och eh, det är fortfarande då ett, ett av mina absolut eh, bästa minnen. Och den här diamanthandlaren Stavros Papadopoulos som, som han heter, som lever fortfarande, var en mycket, mycket speciell eh, person. Och jag hade en, en fantastisk tur som träffade på just honom för att... Eh, det lärde jag mig där att det fanns ju presidenter som agerade helt annorlunda än vad han gjorde i olika sammanhang. Jag har sagt att det är Villa Westen där nere. Du upplevde aldrig något sånt eller? Det här var i lite annan tid. Jag tror att Grekland levde liksom då, alltså i mitten på 90-talet ett lite lugnare liv och det var lugnare överhuvudtaget än vad det, det städer upplevde. Men men alltså just den här, det han kallar Vilda Västen, det upplevde jag ju också. Men jag hade min president bakom hela tiden som menar på att det är det skandinaviska ledarskapet, det var det han var ute efter. Hur han hade fått reda på det och vad det stod för, det vet inte jag. Men alltså, han påpekade det hela tiden, att det är, det är ditt sätt att leda det och det är, det, är liksom, det är så jag vill ha det. Så att när det var som mest Vilda Västen så hade jag honom hela tiden i, i ryggen. Och eh, på det sättet kunde jag liksom driva det här på mitt sätt och på det sätt som, som, eh, ja, som, som kallas för skandinaviska, svenska ledarstilen med organisation, ordning och reda och alltihop det där. Och jag hade ett ungt lag, alltså det tror jag också var väldigt viktigt. Jag hade säkert en medelålder runt 20-21 åren eller något på de där. Så att det var hungriga killar. Och som också kunde kommunicera då på, på engelska, vilket var viktigt. För nån nå mer än Kalle Mera och Kalle Spera lärde jag mig knappast. Tyvärr. Jag vill tala lite om fotbollens utveckling framöver. I, I tennisen så brukar man säga att vilken typ av spelare ska komma efter de här otroliga Djokovic, och Federer, Nadal och... Murray är de som spelar nu. Jo, då är gissningen att det kommer en två meters spelare, byggd som är en basketlyder som kan hoppa över allt och nå över hela banan och så vidare. Vi, vi, vi måste komma till den positionen för allt annat är gjort inom tennis. Hur ser du fotbollen utvecklas där? Vilken typ av spelare kommer vi få se i framtiden? För Ronaldo och de här de är byggda som hästar, liksom. de kan göra allting. Vad ser du? Ja, det är en speciell, speciellt intressant fråga. Jag vet inte om jag har funderat så där väldigt mycket på den. Däremot har jag ju sett precis det du säger, alltså hur fotbollsspelare har förändrats rent kroppsligt. Om du tittar på, på 70-talets Johan Cruyff och Beckenbarnas så var det två ben, två vältränade ben på en ganska slapp överkropp. Det var ju det, och sen medåt fotbollsintellekt så där har ju förändrats enormt. Alltså de här killarna som sliter av sig tröjorna, det, det, det är liksom helt osannolikt hur de, hur de ser ut egentligen. men spelar fortfarande fotboll som gudar. Eh, men jag tror att, att eh, snabbheten eh, alltså med, med eh, riktningsförändringar, eh, allt det där kommer naturligtvis att utvecklas Så det, det kommer bli, bli snabbare och man kommer att spela med ännu färre tillslag. Det måste gå fortare. Men, jag tror att det, det, som, det som ändå är lite skillnad kanske mot, mot tennis och andra –det är att du kommer aldrig från det viktigaste på en fotbollsplan. Det vi pratade om förut alltså det här med, med spelförståelsen, alltså intellektet, att, att du förstår spelet och förstår vad som ska ske. Och, ähm, jag tycker fotbollen är ändå på något sätt. Alltså vi, vi, vi, det presenteras ju liksom spel, det vi kallar spelgenier, hela tiden. De kommer där. Nu står Neymar och knackar på, på, på dörren och ska liksom visa oss då ytterligare en, en, en dimension. Eh, om man lyckas eller inte vill jag, jag vara osäker. Jag har inte sett dem tillräckligt mycket. Men... men eh, man går tillbaks lite i tiden så var ju de stora spelarna. Jag kommer ihåg en gång på, på en flygplats. Jag mötte de här tre holländarna. Schullit och Van Bosten och, och Så alltså, Tre hus stod det vid en, och hängde vid en bara. Alltså, när man liksom kom så... Jag hade sett dem på tv och alltid, Men när jag kom så nära dem och såg hur enormt stora de var. Så det är klart att då, då, då börjar man förstå. så alltså, stora spelare som är snabba, kvicka och som förstår spelet. Ja, de måste ju slå de små tittar man sen idag hur det ser ut så är det liksom de här Iniesta och Xavi och Messi och, och de här som, som eh, dominerar. Alltså det, jag, det, jag, det som är mest spännande tycker jag just nu med fotbollen. Det är att, och det är lite vid sidan om det du frågar men alltså det är att se hur Spanien slår tillbaka nu. Alltså vad, vad, händer, vad, vad gör Spanien nu? Kommer de att inse att man också behöver ett spel? för att, att liksom hota en, en motståndare tillräckligt mycket under 90 minuter. Det tycker jag är det. Det, det ser jag fram emot att se nu. Kommer, kommer alltså, jag, det kan vi konstatera, tror jag, alla som följer här idag, att, att eh, Tyskland just nu har, har liksom skaffat sig lite övertag. Det, det, de, har, de, har, de har nått en dimension till. De har insett att målen står på kortlinjen. De står ju på kortlinjen. Ibland kan man undra när Barcelona håller på som värst om, om de har missuppfattade. Men det är det jag ser fram, fram emot nu, alltså att, att följa den spanska fotbollen, Barcelona, Real Madrid, kanske främst då, hur, de, hur tänker de liksom ta tillbaks det här? För de har ju ett fantastiskt utgångsläge, alltså de har spelgenierna, de har tekniken, de har passningsskickligheten, de har allt det här. Så de borde från ett väldigt högt utgångsläge menar jag kunna liksom ganska snabbt replikera. Men eh, sen sitter då Guardiola idag med en, en, liksom en spännande sits där med Bayern. Och hur, hur tänker han? Alltså det där, det där fighten mellan, mellan Spanien och, och, och Tyskland. Och sen Italien som, som så här ligger och smyghotar lite. Det, det, det tycker jag är spännande. Det låter på dig som att du säger egentligen att Tiki Taka fotbollen är död. De måste återuppfinna sig själva Spanien Barcelona. Ja, jag tror, jag tror att den, den, den fotbollen har något liksom vägs ände på något sätt nu, du, du måste du måste hota djupled du måste hota djupled. Jag tänkte ta så här fan det hade varit intressant att se en sån här spelare som Wayne Rooney i Barcelona om han nu vill flytta på sig av någon anledning som jag inte riktigt har koll på jag tycker han ska vara United men Alltså ha en, en, en forward som verkligen drar i djupled, som är, som är väldigt generös i de här djupledslöpningarna. Hur skulle det kunna förändra Barcelona? Så att så som det ser ut idag så, så, så tror jag bestämt och, och klart att, att ett lag som Barcelona måste utveckla sitt djupledspel. Vad gör en helt ledig dag? Vad har du andra för intressen? Ja, alltså fotbollen har tagit otroligt mycket. Jag brukar säga det att vara fotbollstränare det är som att vara enmansföretagare på något sätt. Alltså det är 24 timmar dygnet. Du är, du är allt, I allt vaket tillstånd så har du ditt lag i huvudet. Alltså, på en normal arbetsplats i Sverige så är du ändå ansvarig för kanske 40-45 personer. Alltså i den dagliga verksamheten där dina beslut, det du gör och så vidare påverkar. Förutom spelartruppen då, alltså ledarstaben runt om och, och, och, och lite andra personer. Så att... Eh, de här åren så har, det, har det, det, det... Laget, klubben har tagit all tid på något sätt. Och sen har man då försökt att fixa. Jag, jag har ju tre barn. Två tjejer och, och, och en kille. Och eh, har idag sju barnbarn. Så att... Eh, det, det, det liksom blir ju lite fel uttryck att man har sin familj som intresse för det är ju basen. För mig är familjen det viktigaste och kanske eh, när, man, när man har skapat en familj så känns det som att det är, det är egentligen enda meningen med, med tillvaron. Och, så att det, det är det jag försöker å, å, å lägga tid på idag. Vi hjälps åt mycket med, med barnvakt och alltihop det här som, ja, som du vet måste göras. Sen gillar jag ju golf. Jag hatar golf, men jag älskar golferna. Alltså, den, har, den har lärt mig så mycket. Den har, den har fått mig att inse att man... Eh, alltså i fotboll kan man ju... Har man inte den där dagen så kan man ju liksom gå in och knuffa och sparkas lite på folk och komma igång. Men golfen är ju precis tvärtom. Alltså du måste eh, hela tiden tillbaka till tekniken och du måste vara avslappnad och du måste vara fokuserad och vänta ja, mentalt och sådär. Så att eh, golf gillar jag att spela. Försöker att och, och, och göra det så ofta jag kan. Sen är det ju så att där jag bor idag så har jag en liten gård som är uppkallad efter min far och som, som, som kräver alltså en, en, hela tiden en daglig skötsel. Och så det är lite målapensel och lite hammare och lite borr och, och lite sånt där. Jag är inte speciellt bra men jag har lärt mig de här senaste åren nu när jag har haft lite mera tid att man, man kan lite mer än vad man tror egentligen. Så att... Eh, Dagarna rullar på, det gör de, men jag vill vara engagerad i fotbollen, det, det känner jag och det, det, det vill jag vara så länge jag känner att huvudet är liksom med. Så att, eh, jag är glad att jag, att jag, jag ska ju köra ett år till, men vi har satt här nu då, och jag är jätteglad för det. Och, och närmaste uppdraget nu det är att åka ner till Gotia Cup för, för fjärde eller femte året i rad. Och det känner jag som en, en speciell stimulans att åka ner dit. För att eh, det ger också fotbollen hela, alltså hela den riktiga dimensionen. Det här att sitta ena veckan på något sätt och, och kolla Champions League och, och Premier League. Heta Premier League-matcher och sen få åka och, och, och verkligen vara på plats. Och se vad gotiga är för någonting. Det, det, det är spektrat och jag är glad att vi satt, eh, har hakat på det. För jag tycker det, det, det visar också att kanalen tar lite ta lite bredare ansvar för hela grejen. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver och varför? Jag tycker det vore väldigt spännande. Jag har, ju, jag har ju tyckt väldigt länge att svensk elitfotboll har liksom inte fått den där riktiga utvecklingen vad jag, vad jag trodde. Jag åkte mycket på på 60- 70-talet liksom såg hur det var utomlands och, och hade lite förhoppningar om att vi skulle komma ganska snabbt dit. Men så har det ju inte varit. Vi har fått en kraftig utveckling de ska vi säga, sista tio åren som är väldigt, väldigt positiv. Och då menar jag på, på klubbsidan. Men jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket mer att göra. För att det som, som kompetensmässigt... Så tror jag fortfarande att vi är lika kompetenta som våra konkurrenter. Jag tror på alltså att vi har samma, samma grundkunskap inom de ämnen och områden som behövs, men vi saknar resurserna. Det är resurserna som är, som är svensk elitfotbolls stora problem. Och En som kan svara på de här frågorna var vi befinner oss idag och hur det här ska liksom bli verklighet, vi måste ju få något lag som lyckas ute i Europa igen. Det är bara att måste bränner landslaget nu i VM, eh, VM eh, nästa år och Älvsborg inte tar sig till Hur ska vi få 2014 att gå? <går> Det blir ett, ett lead, lead Så att Lars Kristolsson som är nu eh, generalsekreterare tror han kallar sig för på Svensk Elitfotboll. Alltså föreningen för Svensk Elitfotboll. Måste stiga fram tycker jag på ett helt annat sätt. Och, och förklara hur, hur ser han på, på svensk elitfotboll. Jag tror att de sa, Enqvist och han vid något tillfälle. Att inom ett antal år skulle vi ha Nordens bästa liga. Och jag, jag kommer ihåg att när de presenterade det här. Så hade de också någon form av, av åtgärdsprogram. Men det här har ju drunknat va. Det är ingenting som är på, på, på agendan idag. Och jag tycker Lars-Krister Olsson. Jag hoppas att han ska berätta om vad han har för idéer och planer för att svensk elitfotboll hela tiden ska vara på, på, på löpet. Så att vi, vi gemensamt försöker skapa bättre resurser. För på det sättet så kommer svensk fotboll att lyfta. Jag tror att det är enda vägen. Nu har vi ju dessutom fått en hel del schyssta anläggningar. Det har ju varit ett stort problem för oss tidigare. Men nu börjar det ju poppa upp på både ena och andra stället. Så att, det vore kul att höra Lars-Kristen som vad han tycker. Sista frågan syftar tillbaka på namnet på den här podden, vilket är agendasättarna. På vilket vis känner du att du stakar ut riktningen på något sätt? Eller hur vill du bli ihågkommen om 30 år? Det är egentligen det jag känner att jag skulle, skulle om man blir om att sätta text på en gravsten... Nej, <laughs> men jag, jag, jag, jag tycker det jag vill att folk ska, ska uppfatta mig är att jag ändå har en åsikt om saker och törs liksom framföra den. Utan, och, och det känns väldigt skönt för att jag har inga barn ihop med etablissemanget. Utan jag, är, jag står fri gentemot både förbund och, och, och andra, och det gör att jag kan tycka. Framföra mina, mina åsikter och synpunkter. Och ja, jag hoppas att det är det när folk uppfattar att jag har varit eh, liksom ärlig på det sättet. Bosse, jag har ju 10-12 frågor till egentligen. Men eh, jag, ja, det... jag, jag tog ju för att hålla här. Stort <laughs> tack för att du ställer upp. Ja, tack väl. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.